Əsənət mizənində etsin Hı -hı. Biz son dərsdə Yəmədə Həb Böyük Günahlar kitabında 50-ci Böyük Günahda qaldı Rəhməllərin 50-ci Böyük Günah olaraq buyurur Əziyyətli Müslümin Və şəhətmuhum Müsağmanlara əziyyət vermək Və onları söymək Təbii ki, söymək də əziyyətdəndir Allah subhanahu wa taala Ahzab suresinin 58. bu haqda buyurur: "Ve lzinin O keşlər ki mümin kişilərə və mümin qadınlara etmədikləri işlərə görə əziyyət verərlər. Onlar açıq-aydın günah etmiş olarlar. Lakin etdiyi işlərə görə əziyyət vermək olar olmaz. Baxadın. Mömin kişi və xadına etdiyi yəni günah etdiyinə görə əziyyət vermək olar yoxsa yox? Əgər ə, müsəlman bir kəs cəzaya layiq olacaq bir əməli görübsə, ona təbii ki cəza vermək olar, lakin hər kəsə deyil, yalnız əmir sahiblərinə Kimin ixtiyarı çatırsa, o kəslər ona hansı cəzaya layiqsə o cəzanı verə bilər. Məsələn, evli zinəkarın daşqalaq olması kimi, günahsız insanı öldürənin ə, öldürülməsi kimi və s. Lakin, kimin ixtiyarı çatırsa, o kəslər. Lakin, Allah-u s. buyurur, bir qeyri bu, etmədikləri işlərə görə. Yəni, he heç bir günahı olmadan onlara əziyyət verərsə. Başqa bir ayda Allah-u buyurur, Hücurat surasının 12-ci ayisində Və lə təcəssəsu Və lə yəqtəb bə'dukum bə'da Cəsusluq etməyin Və bir-birinizin qeybətini etməyin Cəsusluq Və bir-birinizin qeybətini etməyin Allah spontada cəsusluq etməkdə Qeybət etməkdə Hər ikisini haram buyurub Və rəhməhullah Bunu əziyyət adlandırıb Şək yox ki, müəminin e, Qeybətini etmək və yaxud ondan cəsuslu etmək, ona əziyyət verməkdir. Biz deyik ki, əziyyət üç şeylə olur. Onun birbaşa cəsədinə əziyyət vermək, zəhətinə əziyyət vermək, onun malına toxunmaqla ona əziyyət vermək, həmçinin onun namusuna toxunmaqla ona əziyyət vermək, namusu toxunmaq məsələsində də onun qeybətini etmək, cəsuslu etmək, ailəsində toxunmaq və s. Bütün hamısı bu qəbildəndir, böyük tanıtmaq və s. Allah Subhanahu taala Ujrat surasının 11-ci ayəsində buyurur: "Ey iman gətirənlər! Ey iman gətirənlər, sizlərdən biriniz başqasını lağa qoymasın. Bəlkə lağa qoyulan, lağa qoyundan daha üstün, daha yaxşıdır. Alasmantala, başqa bir mümini lağa qoymaq, onu ə məzxərəyə qoyulmaqı haram buyurur Həmçəyəm fəyamətlərin bir həzsinə buyurur İnnəşərrən nəs mənzilətən İndə Allah Mən vədə nəs İttiqaən fəhşü Qiyamət günü Allah yanında ən şər insan ən şər məkanəsi qədri olan insan o təsdir ki, insanlar onu fahişəliyindən dolayı tərk ediblər Fahişəlik, yəni fəhşəməllik Yəni, pis əməl və yaxud da pis söz sahibi olan insandır Fahiş insan, yəni Pis söz və yaxud da pis əməl sahibi Bunun təhsilə zina və qeyri zina daxildir Zina və qeyri zina Zinadan başqa pis əməllər də daxildir Həmçinin Teğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Başqa bir həddə buyurur İnnallaha Yubğidu ələ fəhşəl bədi Allah sallallahu fahişlik edən, yəni pis söz danışan, pis əməl edən insanı sevmir, buğd yani edir, yəni nifrət edir. Həm üçün başqa bir həzətdə buyurur. İbadə Bu Allah İnnə Allahə vədəl hərəc illə mən iqtərələ ərdə əqih fəzəlikə ləzəyə hərəc əvhələ Bu həzətdə buyurulur. Allah səbhəni və teala Çıxış yolu Nə, çıxış yolunu bəyan edib Daha doğrusu Allah subhanahu wa ta'la e, Yəni edilən günahdan və yaxud da çətinlikdən Necə çıxmaq olduğunu bəyan edib Lakin o kəsdən başqa ki O kəs Öz qardaşının namusuna toxunur Yəni, müsəlman qardaşının namusuna toxunur Bu onun həlakıdır Yəni, bu etdiyi əməl Onun həlakıdır Yəni, çıxış yolu olmayan bir şeydir Yəni, kim öz qardaşının namusuna toxunarsa Öz pis əməli ilə və yaxud da pis ə, sözü ilə O artıq özünü həlak etmiş olar Başqa bir həzistə fəyamətləsən buyurur Kullu muslimin alə muslim Həramun ərduhu və məluhu və dəmuh Hər bir kam malı və qeyrəti müslüman qardaşına haramdır. Sonra başa buyurur. Bi hasb imri im minəşşər an Bir kəsə şerr olaraq yetərdi ki, bəsdir ki o öz qardaşını alçatsın. Yəni bir müslümanın öz qardaşını müslüman qarşısında alçatması ona şerr olaraq kifayətdir. Hədisi İmam Firmizi rəva edib Həsən hədisi olduğunu buyurub Həmçin Fəyəqəmək Fəsən başqa bir hədisi də buyurur Əl-müslim əxil-müslim Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır Lə yəzlimuhu Və lə yəqdüluhu Və lə yəxqiruhu Lə xəsb-əmrəyim muslimin Minəşşər ən yəxqirə əxal-müslim Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır Ona zülm etməz Onu alçatmaz Bir müsəlmana şərv olaraq bir ki, öz qardaşını alçatsın, təqqir etsin. Həds-i İmam Müslim edir. Başqa bir hədsə fəhəməsən buyurur. Sibəbül Müslim fusuq vaqitə luhu kufur. Mömini söylemək, fasiklik, onu öldürmək sə küfürdür. Fasikliyin və küfrinlə olduğu haqqında heçinlərsə danışlar. Fasiklik və küfür burada İslamdan çıxarmayan fasiklik, İslamdan çıxarmayan küfürdür. Yəni küfrün dune küfr İslamdan çarmayan küfr Başqı bir həzədə Peygamber Səhəm buyurur Lə yədhül cənnətə mən lə yəmən ucərhu bə vaqqqə Cənnətə qonşu onun pis əliyyətinə Or əziyyətinə, yəni əminamançlıq tutmayan insan girməz. Yəni kim qonşusuna əziyyət edirsə, pislik edirsə, o cənnətə girməz. Əczi İmam Müslim rəvayət edib. Başqa bir hədisdə isə buyurulur: "Vallahu la ya'manu, vallahu la ya'manu, vallahu la yu'minu, vallahu la yu'minu, vallahu la yu'min." Fə həminə buyurur ki, Allahı and olsun ki, iman gətirməz və bunu üç dəfə təkrər edir. Sahabələ "Ya Rasulullah, kimdir o kəs? Fəhmasəcə cavabında buyurur: "Əlləzi lā lə yə'man jāruhu bawā'iqah". O, kəs ki, o qonşusu onun əziyyətindən əminamanlıq tapmır. Yəni qonşuna əziyyət verən kəs iman gətirməz deyə buyurur Fəhmasəcə. Hədis İmam Buxarə rəhməhullah rəva edir. Başka bir, başqa bir hədisin başqa ləfsinə də buyurur: "Lā yadkhulu jannata 'abdun lā yə'man jāruhu bawā'iqah". Cənnətə o bəndə girməz ki, Qonşu, qonşuna əziyyət edir Başqa bir hədistə Mən kənə yu'minu billahi Vəl-yumil əkhir Fələ yu'zəcərə Kim Allaha və ahirət günə iman gətirirsə Qonşuna əziyyət etməsin İmam Müslimə rəva etdiyi bir hədistə Səfəyəməsəm uyurur Mən kənə yu'minu billahi vəl-yumil əkhir Fəl-yuhsin ilə cəəri Kim əgər Allaha və ahirət günə iman gətirirsə كونشنا يخشل غت وأن, وان ابي يحيى مولى جعدة قال سمعت أبو ابا هريرة رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله ان فلانة تصلي الليل وتسوم النهار وفي لسانه شيء يؤذي جرانه فقال Lə xeyrə fiha iyəsinə. Və heç də buyrulur. Əvəli Ya Rasulullah, bir qadın namaz qılır, namazları qırır, qılır. Oruclar tutur, yenə yəni nafilə namazlar qılır. Nafilə oruclar tutur. Lakin dili ilə qonşularına əziyyət verir. Peyğəmbərsəm o qadın haqqında buyurdu, "Lə xeyrə O qadında heç bir xeyir yoxdur. İziyyət dinləri, o cəhənnəmlikdir. Onda heç bir xeyri yoxdur, o cəhənnəmlikdir. Yəni, əziyyətin bütün növləri böyük günahdır. Əziyyətin bütün növləri böyük günahdır. Bir şey ki, yox ki, günahlar olduğu yerə və yaxsə kimət qarşı olunduğuna görə bir-birindən dərəcələri fərqlidir. Olsun ki, günah bir yerdə olunduqda başqa bir yerdə olunan həmin günahdan daha şiddətli olsun. Kese karşı günah, kese karşı Səh, mesela, və yaxud bir kəsə qarşı olunan günah başqa bir kəsə qarşı olunan günahdan daha şiddətli olsun Buna kim misal dəyir? Kəbədə olunan günah Sənət məsələn Kəbədə və yaxud da haram torpağında olunan günah digər yerlərdə olunan günahdan daha şiddətlidir Həmsinin? Ramazanda olunan günah Ramazan, Ramazan ayında zaman etibari ilə Ramazanda olunan günah digər aylarda olunan günahlardan daha şiddətlidir Başqa? Konşuya Komşu qarşı olunan zülüm digərlərinə qarşı olunan zülmdən daha Həmçinin qonşu, qadınla zina elənin etdiyi günah başqa qadınlarla etdiyi daha şiddətlidir. Və s. Yəni, günah olduğu zamana, məkana və yaxud da kime qarşı tətbiq olduğuna görə müxtəlifdir. Dərəcəsi müxtəlifdir. Həmçinin yaxşı əməllər də belədir. Yaxşı əməllər də belədir. Zamana, məkana görə müxtəlifdir. Məsələn, Ramazanda Gözəl əməl etməklə və yaxud da məhqə torpağında yaxşı əməl etməklə digər yerdə olan əməllər arasında fərq var. Həmçin yalan danışmaq, adi insanın adına yalan danışmaqla elm sahibinin adından danışılan yalan eynindəyil. Elm sahibinin adından danışılan yalan daha şiddətlidir. Və elm sahibinin adına danışılan yalanla Pəqəməl Şəhəminin adına danışılan yalan eynindəyil, bu daha şiddətlidir. Allah sallallahu adından danışılan yalan da ondan daha şiləsidir. Ne bələ? Başka bir həlfə filan başlarına buyurur. Ennəhu səmiyə el-nəbiyyü sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi Mən dəa rəclan bil kufur əu qal ədvulləh Və ləyse kəzəlik İllə rəcə aleyhə Məsələn, buyurur bir, bu hədislə, kim öz, kim bir kişiyə kafir desə və yaxud da Allahın düşməni desə, lakin o insan həyətən belə olmasa, söz özünə qaydar hədisi. Buxarqı Müsləmi rəvat edib. Kim əgər qardaşına və yaxud da müsəlman kəsə, kafir və yaxud da Allahın düşməni desə və o kəsb o sütətlərdə olmasa, yəni kafir və yaxud da Allahın düşməni olmazsa, Söz özünə qaylar. Həmçin, başqa rəvayətlə buyurulur. Səhvan bin Amr, An-ı Rəşəd, Bin Sa'id, Bin Nufir, An-ı Anas radiyallaha anhu qal, qalə Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Ləmə ərucə bi, mərərtu bi qəvmin ləhum əzfərum və sudurəhum, فَقُولْتُ مَنْ هَا اُلَا يَا جِبْرِيلِ فَقَالَ اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَق... وَيَقَعُونَ فِي اَعْرَابِهِمْ Enes radiyallahu'nun revayət ettiği bu hezsa buyurur Miraç zamanı bazı insanların yanından keçti. Miraç zamanı bəzi insanların yanından keçti. Onların nistəm dırnaqları var idi. Bu dırnaqlarla üzlərini və tünələrini yırırdılar. Soruşdum Cibrildən: "Ey Cibril, onlar kimlərdi?" dedi: "Onlar o kəsdirlərdi ki, insanların ətlərini yeyirdilər və onların qeyrətlərinə, namuslarına toxunurdular." İnsanların ətlərini yeyirdilər, yəni qeybətlə. qeybətlə. Onların namuslarına toxunurdular. Bunun təkli həm qeybət var və başqaları kiyab etmək, ağa qoymaq, lövhədən axmaq, həmçinin ailəsinə namusa toxunmaq və s. Namusa toxunmaq dedikdə onun, yəni sözlə və yaxud da fəil ilə namusa toxunmaq hər biri bura daxildir. Həcə İmam Müslim, rahna onlar var dedik. <gülüyor> Başqa bir hədisə teyammasən buyurur: İnne minəl kebair şətmü Buyurur Fəyəməsələm, həqiqətən ən böyük günahlardandır çiz ə, insanın öz valideynlərini sövməsi. Şəhabələr soruşurlar Fəyəməsələmdən, Ya Rasulullah, bu həl yaşdımın rəcülü validə, Ya Rasulullah, heç insan öz valideynini sövərmi? Fəyəməsələm cavanda buyurur, bəli. Nəam, yəsubbu əbə rəcül fəyəsubbu əbə və yəsubbu ummə fəyəsubbu ummə Bəli, birinin anasını söyər, o da qaydıb onun anasını söyər. Birinin atasını söyər, o da qaydıb onun atasını söyər. Peyyamək səsən, bu hədistə birinin atasını söyüb, sonra onun atasını söyülməyi birbaşa öz atasını söyymək adlandırdı. Birbaşa öz atasını söyymək və yaxud öz anasını söyymək kimi adlandırdı. Yəni, bir işə səbəb olmaq, birbaşa o işi etmək kimi adlandırdı. İnsan bir işə səbəb olmaqla birbaşa həmin feyli etmiş kimi və həmin feylin günahını qazanmış oldu. Ona görə fəhəməsən buyurur, böyük günahlardandır, insan öz valideynini sürüsün. Hədisin başqa ləfsində buyurur, İnnə min əkbəri kəbəir ən yəl ənə rəcilu valideyil. Valide valide ən böyük günahlardandır, insan öz valideynlərini lənət etsin. Soruşu səhabələr, ya Rasulullah, heç insan öz valiyyini lənət edərmi? Peyyəməl Səhəmiyyənə cavab verir, e, başqa birinin e, atasını lənət edər, o da onun atasını lənət edər, başqa birinin anasını lənət edər, o da onun anasını lənət edər. Yəni, hədisin birində e, sövümək, digərində bir isə lənət gəlir və hər iki, hər iki hədistə insanın bir əmələ səbəb olması... Həmin əməli etməsi dərəcəsində indirilməsi vardır. Ona görə insan gərək ehtiyatda olsun başqasının haqqında danışanda. Başqasının haqqında danışanda ehtiyatda olsun. Və bilsin ki, ona qayıdıb əgər söhü söylərsə və dediyi təhkramı sözlərdən ona deyilərsə, onun valideynlərinə gələrsə, birbaşa özü öz valideynini sövmək kimi olsun. Və bu da təhəməsən buyurur, ən böyük günahlardandır. Başqa bir həstə buyurulur. Ləyər mürəcülünürə cülə. Bil pusuq və kufur illə irtədəd aleyh illə miyəkun sahibuhu kəzəli. Və və və buxarəm. Buxarəm, Allah bu hətisə təyəməzləm buyurur, Heç kəs başqasını fasikliklə və yaxud da küfürlə söyməsin. Əgər sövcə insan bu sözlərə layiq deyilsə, söz özünə qaydar. Yəni, insan ö, küfür və yaxud da fasikliklə, sözləri və yaxud da faşikliklə ya işlətdiyi sözlər özünə qayılır. Başqa bir həzətə buyurulur. Lə təsubbul lə təsubbul ənvar fəinnəhum qadr əqdu ilə mə qəddəmu Ölülər söyməyin, artıq onlar nə əməl etmişlərsə o əməllərə qovuşublar. Hədisi Buxar Rəhməhullah rəva etmişdir. Ölülər söyməyin, artıq onlar Nə əməl etmişlərsə o əməllərə qovuşublar Həmçinin ölüləri sövümə şahxında Fəməz həmin başqa bir çox hədislər də var Lakin e, vaxt aralığından bu hədislə kifayətlənirik <Gülüyor> Abu Davud rəhmət Allahın rəva etdiyi bir həddə isə Ölüləri sövəyənin sövüşünün özünə qayıtması mənası var Həmçinin fəhəməsən buyurur Müsəlmanın ölüsünə əziyyət vermək onun dirisinə əziyyət vermək kimidir Müsəlmanın ölüsünə əziyyət vermək onun dirisinə əziyyət vermək kimidir Yəni ölünü sındırmaq, kəsmək və s. kimi ona əziyyət vermək olmaz Müsəlmanın həm e, dirisi, həm də ölüsünün haramlığı, yəni toxunulmazlığı Allahsallı tərəfindən qorunur Allahsallı tərəfindən qorunur Müsləmanın həm dirisinə, həm də özüsünə əziyyət verməyi Cəxaram buyurub. 51-ci böyük günah olaraq İmam Zəhəb Rəhmət Allah buyurur. Əziyyətü əvvliyəlləh Allahın vəlilərinə əziyyət etmək. Allahın vəlilərinə əziyyət etmək. Bundan öncəki böyük günahda Rəhmət Allah müsləmanlara əziyyət etmək deyə buyurmuşdu. Bugün, ə, ə, burada isə Allahın vəlilərinə əziyyət etməkdir. Vəlilər də möminlərdir. Vəlilər də möminlərdir. Və müsəlmanla mömin arasında o bilirik. Bütün möminlər müsəlmandır, lakin bütün müsəlmanlar mömin deyil. Yəni, müsəlmanlardan yalnız imanda yüksək olanlar, imanı yüksək olanlar möminlik dərəcəsinə və möminliksə sonra hansı dərəcə gəlir? E, İhsən dərəcəsi gəlir, mühsənlik dərəcəsi və bütün Ə e, məhşəllər həmçinin möminlər, lakin tüm möminlər məfsun deyillər. O bu imanın ən yüksək dərəcəsidir. Təbii ki, e, Allahın vəliləri də Allah'a ən yaxın olanlardır və hər bir kəs Allahın vəlisi ola bilər. Allah Subhanahu quraanda buyurur: Allahu waliyyul-ladina amanu Allah iman gətirənlərin velisidir. Həmçinin digər e, ayı və hədislərdə müminlərin də Allahın dostları, yəni Allahın velileri olmasına delalət var. Buyurur rəhməlləh. Allahın övliyalarına əziyyət vermək və onlarla da düşmənçilik etmək. Allah s.ə.və təala Əhsəb surəsinin 57-ci, 58-ci aylarında buyurur. İnna ləzine Allah. Və rəsulə lə'nəhumullah O kəslər ki, Allah və rəsuluna əziyyət edərlər, Allah onlara lənət etmişdir. Allah onlara lənət etmişdir. Şək ki, o da Allah subhanət alanın ən yaxın vəlisi kimdir? Peyamət səsəndir. Allah subhanət ala buyurur, o kəslər ki, əziyyət edərlər Allah və rəsuluna, <coughs> Allah onlara lənət etmişdir. Peyamət səsəndən bir həzsinə buyurur. Yəqulullahu taala: "Mən adəli vəliyəm. Taqad əzənə tə bil harb. Kim mənim övliyalarıma düşmənçilik edərsə, artıq ona qarşı ona ıı, üsyan qaldırmışam və həm də ona qarşı üsyan qaldırılmasına icazə vermişəm." Həmçinin hədisin başqa bir ləfsində buyurulur: "Taqad bərazəni bil muharəbə" Yəni, kim Allahın övliyələrinə qarşı düşmənçilik edərsə, Allah s.a.qlar haqqında buyurur ki, onlar mənə qarşı müharibə etmiş olarlı, mənə qarşı üsyan etmiş olarlı. Başqa bir hədstə buyurulur, e, öncəki hədsi İmam Bukar rəhmət Allah rəva etmişdir. Başqa bir hədstə buyurulur, ya Əbəbəkir, in kuntə əğdabduhum, ləqəd əğdabdə rabb Rabbək. Mühacirlər haqqında dəyməsən buyurur: Əbu Bəkir radiyallahu anh ya Əbu Bəkir, əgər sən onları qəzəbləndirsən, artıq Rəbbimi qəzəbləndirmiş olarsan. Sən onları qəzəbləndirsən, artıq Rəbbimi qəzəbləndirmiş olarsan. Sübhana Allah! Günümüzdə Allahın övüyəlarına, yəni əziyyət verənlər nə qədər? Onları söyənlər, onların arxasında lənət edənlər, onlara kafir deyənlər və s. nə qədər? şək yoktur ki peyğəmbər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra Allahın ən yaxın vəliləri səhabələrdir. Və sonra bütün salihlər. Sonra bütün salih insanlar. Ona görə görə insan hər bir möminə əziyyət eləndə Allah qorusun ya da salsa ümumi müsələmanlara əziyyət etmək haramdır. Lakin möminə əziyyət etmək, yəni övlüyəyə əziyyət etmək Allahın vəllərinə bundan daha şiddətlidir. Deyir ki, günah hətlidir. Şiddətinə görə, insandan, insana, yeridən, yerə, zamandan, zamana və s. Və kimsə, kimsə haqqında danışırsa Allahdan qorxsun. Onun birinci müsələman olduğuna görə və olsun ki, Allahın övlüyələrindandır və bunun şiddəti daha güclü olsun ə 53-cü böy 52-ci böyükünə olaraq imamımız Əbdirrahman Allah buyurur: "İsbəlül izar paltarın toqdan aşağı olması günahdır." İsbəl izar yəni izarın uzun olması, izar qoruşaqdan aşağı giyinilən paltardır. Qoruşaqdan aşağı giyinən paltardır. Məqsəd bütün toqdan aşağı giyinən paltarlar paltar adlandırılır. Bu yalnız kişilərə aiddir. Yalnız kişilərə ait, qadınlara ait deyilir. Əslində, qadınlara topuqdan yuxarı giymək haramdır. Qadınlara əl və üzündən başqa cəsədinin bütün hər bir yeri göstərilməsi haramdır. Yalnız, e, naməhrəm olan insanlardan başqa. Lakin e, topuqdan aşağı giymənin haramlığı yalnız kimlərə ait Kişilər. Kişilərə ait deyil. Allah Subhanət Allah buyurur, Noğman Suresinin 18-ci ayəsində, Və lə təmşifil ardı mərəhə, Yer üzündə, Təkəbbürlüklə gəzmə. Yer üzündə təkəbbürlüklə gəzmə. Çünki təkəbbürlük kimə məxsusdur? Allah Subhanahu Taala-ya məxsusdur. Allah Subhanahu taala Lakin insanlara təkəbbürlük etmək haramdır, Yalnız Hə. Bir halda başqa harda? Döyüş. meydanında. Döyüş meydanında kafirlərin qarşısında, döyüş meydanında. Nedə ki, səhabələrdən biri Piyamələsəmin qılıncını götürüb təkəbbürlük-təkəbbürlük etdiyi zaman Piyamələsəmin buyurur, bu gəziş hər zaman haramdır, yalnız bu haldan başqa, bu mövqiyyədən başqa. Bu yerdə, yəni gözəl sətlərdən, möminin gözəl sətlindəndir ki, düşmənin qarşısında döyüş meydanında təkəbbürlük gəlsin. Yəni düşmənin qorxulacaq gəzişlə gəlsin. Bir həzifə Piyamələsə sallallahu aleyhissədən buyurur Mə əsfələ min kəbiy minəl izar <Gülüyor> fəhiyyə finnər Topuqdan aşağı e, izarın topuqdan aşağı düşdüyü isə cəhənnəmdədir yəni topuqın o hissəsi cəhənnəmdədir Hədsi İnan Buxar rəhməhullah Əbu Hüreyh radiyalarından rəvat edir Hədislər gəlcək Təkəbbürlü qiymək və yaxud da təkəbürlük etmədən topuqdan aşağı qiymək. Lakin bu hədis açıq aydın, yadət edir, insan təkəbürlük olmasa belə, topuqdan aşağı qiyərsə, dəyəməsən buyurur, təfinnər cəhənnəmdədir. Başqa bir hədisdə buyurulur, Ləyəndirullah ilə mən cərra izərhu bəqrar Allah-u Allah o kəsə baxmaz ki, onun izarı, yəni qurşaqdan aşağı palkarıq yerlən sürünər. Amma bu hədisdə Buhari məulla Abu Hurayra rəziyallahu anhdan rivayet etmişdir. Başqa bir hədisdə isə buyurulur: "Talafatun ileyhim yawmal qiyamah və, və Üç kəs var ki, onlara qiyamət günü Allah, Allah, Allah onlara baxmaz, onları təşvik etməz, yəni tərəfin uxlabamaz o onlara şiddətli əzab vardı birinci elmus elmusbil yani qaltarı toptan aşağı olan ikinci ol menn məndən kimdir haqqına danışmır minnət minnət, minnət minnət qoyan üçüncü buyurur peyğəmbərəsə məlum vay munfiq illəfehu fi hayfi kəzb öz malını yalandan an içməklə satan insan Öz malını, yalandan, an içməkləyə satan insan Birinci kimi qeydibəyən insan Özümüzə e, dəalət edən Kalkarını topukdan aşağı qeyən insan İndi qədər olan hədislərinin heç birində təkəbürlüyə Heç bir şey yoxdur Yəni sadəcə topukdan aşağı qeymək Cəhənnəm oduna səqab Və qal Beynə mən rəculun yemşi Fə xüllətin Tə'cibhu nəfsu müracjəlun rəəsuh yuqtəlu fîməşiyyətih idhəxəfəllləhu bihli ərd fəhvə yətəcərcəlu fîhə ilə yəvməl qiyəmə məhdafıqnə aleyh bu qayrı muslimin revayət etdiq bu hadistə fəyəməzə sen buyurur o çıki, o kəşki özünün razı kaldığı paltarı giyinir yani paltarı giyinir ve özünden rəzıdır Özündən razı qaldır, paltar deyil Paltar giyinib və özündən razıdır Bilirik, necə ki, xüsbədə şey, e, Keçən xüsbədə toxundu İnsanın özündən razı qalma Onun əməllərinin bakil olmasına səbəbdir Ücubun nəfsi Yəni, insanın özü özündən razı qalması Onun əməllərinin Bakil olmasına səbəbdir Fəhəməsən buyurur, o kəs ki Özü özündən Razı halda gəzir Və başını dik tur Yəni təkəbbürlük edir. Və gəlişində də təkəbbürlüdür. Allah Subhanahu onu yerin al dəriliklərinə atar və ona bu cür qiyamət gününə qədər əzab verlər. Kimdir hədisdə hansı əzab adları var? Qəbrdə. Əsas qəbr əzabına dair əzab var. Qiyamət gününə qədər əzab verlər. Yəni Amin. o bu hərəkətinə görə qəbr, qəbrində Qiyamət gününə qədər əzab görəcək. Həzətdən bütün dəraqət var. Qəbr, qəbr həyatının, bərzəx həyatının, həmçinin qəbr əzabının haqq olmasına. Başqa bir həddə buyurulur: Ən Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anin-Nəbi sallallahu alayhi vəsəmm qaz al-isbal fi al-izaq və al-qamīş və al-imama min Mən cerra minhə şeyən suya lə yəndirullahi iləyik yəməli qiyamə Əvvəhə Əbü Davud və Nəsəyil, İsnədin sahih Əbü Davud və Nəsəyinin sahih İsnədəyə revak bu hədifdə Ömər rəcələnsən revak etdi bu hədifdə ya Abdullah ibn-Əmər dən revak bu hədifdə Fəhəməsən buyurur İzarın, yəni kurşaqdan aşağı qiyinilən qiyimdə həmçinin Köyünəkdə həmsinin əmmamədə həddini aşmaq, yəni lazımdan uzun giymək, təkəbürlük olaraq e, qiyamət günü, kim yəni bu əməllər edərsə, qiyamət günü Allah salıq o kəsin üzünə baxmaz. Kim köyünəyində, izarında və əmmaməsində ispəl edərsə, yəni həddini aşarsa, uzun edərsə, O kəsə Allah subhanə və teala qiyamət günü baxmaz Hədsi dedik Ömer, İbn-i Ömər Ablu İbn-i Ömər radiyallahu anh Abu Davud və Nəsəyir Sahih İsnadla rəva et etmişdir Həmçin bu hədsi İmam Bukhari Əhməhullah da rəva etmişdir Başqı bir hədsi dəsə buyurulur Qalə Cəbir bin Suleym Qalədiyirəsulullah Sallallahu aleyhi və səlləm İyəkə və isbəlül izər Fə innəhə minəl məxilə və innəllaha ləyi xibbul məxilə Səhəhə və firmizi İmam firmizi rəhmətlərin rəvat edib, sahib buyurduğu, həmçin Şəhq Almanin sahib buyurduğu bu həstə Devamətləm buyurur Cəbir radiyallahu anh ya, Nə badə İçbal giyinəsən Nə badə Paltarın topudan aşağı düşsün Həyəqətən bu təkəbbürlüyün əlamətidir Həqiqətən bu, təkəbürlükdəndir. Və həqiqətən Allah təkəbürlüyü sevməz. Həqiqətən Allah təkəbürlüyü sevməz. Bu hədis məşhur uzun hədistən bir parçadır. Məşhur uzun hədistən bir parçadır. Hədisin ümumi məcmununda buyurulur, Cəbirin İzni Süleym, radiyallahu anhur, gəlir bir toplumu toplaşdığını görür. İnşallah birə toplaşmasına görür və yaxınlaşana görür ki, onların içində bir insan danışır. Və öz sinəsindən danışır. Öz başına, yəni heç bir kitaba, dəftərə, vərəqa bir şey baxmadan. Və yaxınlaşır, yaxınlaşanda soruşur ki, bu kimi Deyirlər ki, Allahın rəsuludur. Yəni peyğəmbər sensən. Və ans verir və ona soruşur, sən həqiqətən Allahın rəsulusansan? Və onu sualına antla cavab verir və buyurur ki, Allahın rəsuluyam. Və sonra e, Cəbrimiz, Süleym deyir ki, mənə nəsiyyət et, mənə öyrət. Yəni, Allahın Rəsulü olduğunu yəqinliklə bildikdən sonra haqqı öyrənmək istəyir. Haqqı öyrəndiyi zaman, və ya, məsələn, ona bir çox nəsiyyətlər deyir və onun nəsiyyətlərinin içində də bir nəsiyyət olur. E, İzarını ispəl etmək, yəni, izarın topukdan aşağı düşməsin. Çünki bu, təkəbürlüyün əlamətidir və Allah də Allah təkəbürlülüyü sevmək. Başqa bir hədstə Peyğəmbər ona Allahın salamadı və salamı olsun buyurur. Mən cər rəfəvbəhu huyələ lə yəndirullah iləyh yevməl qiyamə Kimin izarı, kimin paltarı təkəbürlükdən yerlə sürülərsə Qiyamət günü Allah onun üzünə baxmaz. O zaman Əvvəkədəhu dedi: "Yə Rasulullah, inne izari yishtariqi." Ey Allahın Rəsulu, mənim izarım yerlə sürünür. "illa en afaada." mənim izarım yerlə sürünür. Yəni mən onu istəyərəkdən, bilərək də etmirəm. Yəni Əvvəkədəhu zəif idi cisimdə, cəsəddə zəif idi, arıq idi. Ona görə izarını qaldıracaq hər dəfə sürdür, yerinə sürünürdü və Fəhəməsəm ona cavab verdi İnnəkələstə min mən yəfəluq yələ Həqiqətən sən təkəbbürlükdən edənlərdən deyilsən Hədsi İmam Bukhari Rəhməhullah rəvak edib Başqa bir hədstə buyurur İzəratul mu'min ilə Ənsafu səq Möminin izarı gərək onun Sağqının ortasına qədər olsunsa Sağq, dizdən topuq olan məsafədir. Dizdən topuq qədər olan sümunad nədir? Ərəbcə? Sağqdır. Və fəyyən bəsən buyurur, Mömini idarə gərək dizindən topuq qədər olan məsafənin ortasından olsun. Başqa bir həzətə buyurulur. Və qalə Əbul Sə'iq, qal, Qalə Rasulullah s.a.v. İzarətul müslim ilə nəsf-üs-saq və la hərca və la günah fima beynehü və beynekə'beyn. Ma kana asfal min ka'beyn fehu fi'n-nar. Bu da buyurulur: Möminin icarı gərək şaqının ortasından olsun. Şaq nədir? Topuğunla dizin arası ola kim bilir? Nəncə? Qamış kimi. Yəni, bu sümüğün ortasından olsun. Bundan sonra hədsin davamlı buyurulur. Və o kəsə günah yoxdur ki, o, bu sümüğün ortasından topuğa qədər olan məsafədə də giyinər. Yəni, topuqdan, bu sümüğün ortasına qədər olan məsafədə giyinənlərə günahı yoxdur. Yəni, ən yaxşı, ən güzəl halı ortadan olmaqdır. Lakin ki, bundan aşağı edərsə, ta topuğa qədər o kəsə günah yoxdur. Sonra hədsin sonunda isə buyurulur. Məkan əfsələ məkan əfsələ min aşağı düşərsə o yer cəhənnəmdir yəni o topuğ cəhənnəmdədir və bundan sonra hədisin davamı vurulur Mən cərrə izəruhu bətran ləmiyəndurullah və kimin izarı yerlə sürünərsə Allah təala o kəsin üzünə baxmaz Əhsəbədə radhəhullah sahih isnadla Əbu Səid rəziyallahu anh təravətmişdir Başqa hadisə buyurulur. Qala İbn-i Ömer radiyallaha anhumə Marartu alə Rasulilləh sallallahu aleyhi ve səlləm və fi izəri istirxə Abdullah ibn-i Ömer radiyallahu anh, buyurur, Mən aleyhi ve səlləminin yanından keçdim və mənim izarım yerinə sürünürdü. Fəqal, ya Abdullah, irfə izar Dedi ki, ey Abdullah, izarıbı yuxarı qaldır. Yəni topukdan yuxarı et sərafəətə Əbu Nuru rəziyallahu qaldırdım. Baxın, əmrə itaat etməyin formasına baxın. Qaldır, qaldırdım. İndiki zamanımızda insanlar kimi yox. Peyğəmbərəsə həccində, sayih həccində belə buyurulur, lakin mənə xoş gəlmir. Mənim işimə uyğun gəlmir. Mənə işdən belə əmr edir, valideynlərim belə əmr edir. Şoray arxasında çıxmışam. Etməzdilər səhabələr. Şəhabələr Allah və Rasulün əmrinə həmən tabi olardılar. Buyurur, mənə əmr etdi ki, qaldır və mən də qaldırdım. Sonra buyurulur hədsin davamında, sümma qal, cid. sonra sayama səhəm, əmr etdi, biraz da qaldır, yəni qaldırmağına davam edir, artır, həziddur, mən də artırdım. Fəməziltu, ətxər rəhə bə'də. Və bundan sonra, yəni, mən yani da qaldırmaqda davam etdim və bunun üzərində qaldım həmişə. Yəni təvəssül <gülüyor> əmrə tabe oldum və həmişə də bunun üzərində qaldım hədisi imam Mustəm rəhməhullah təvəz etmişdir. Bu günahın son yani bu 52-ci günahın sonunda Ümərəh rəhməhullah buyurur. Fa kullu men taqada fujiyya فَكَادُ أَنْ تَمْشِي الْأَرْضِ او جُفَّة او سِرْوَال فَهُوَ دَاقِلٍ فِي وَعِيدِ الْمَذْكُورِ نَشْأَلُ اللّٰهِ لِاٰفِيهِ Buyur, rəhməhullah, fərqi yoxdur. İsterse şalvar olsun, isterse izar olsun, isterse cübbe olsun. Yəni, bir başa çiğinlən topuk edər və daha aşağı giyinlən. Əgər topuktan aşağıya düşərse, Hamısı bu hədislərdə qeyd olunmuş e, Şiddətin Yəni e, əza, e, Qeyd olunmuş əzabın Altına daxil olur Yəni, kimsə deyə bilməz ki, o hədislər izara gəlir Bizim zamanımızda izar qeyməyik Biz şalvar qeyməyik, bura aid deyil Yox, hədis topuqdan aşağı düşən Hər bir paltara aiddir İstərsə paltar qurşaqdan qeyməyəsin İstərsə birbaşa çiğindən qeyməyəsin Tərq etməz Deqqət edəcə hədislərə O kəslər ki, dəlil gətirirlər ki, topuqdan aşağı kim təkəbürlüklə giyərsə o kəslərə aiddir bu vaid, yəni bu əzab, bu şiddət onlara aiddir. Lakin biz təkəbürlükdən giymiriz, bizə aid deyil. Birinci hədislərdə dəvarət var, kim təkəbürlükdən giysə ona iki qaxı cəza var. birinci təkəbürlüğünə görə, ikincisi onun paltarı topuqdan aşağı düşdüyünə görə. Çünki, çünki bir çox hədislərdə qeyd olundu. Təkəbbürlük etmədən, sadəcə topuqdan aşağı qiyinən e, o cəhənnəmdən. Həmçəyəm, e, başqa bir məsələ deyil olundur. Kim əgər topuqdan aşağı qiyinərsə, o təkəbbürlülüktür. Deməli, kimsə topuqdan aşağı qiyinirsə, artıq təkəbbürlük edir. Artıq iki sifrətin ikisini özündə toplayır. Özü söyləsə də ki, mən təkəbbürlükdən etmirəm, artıq iki sifrətin ikisini də özündə toplamış olar. Birinci topuqdan aşağı qiyinmək, ik Və görən insan təkəbbürlük etmişsə, niyə görə toftan yuxarı geyimir? Nə də onun xəstəliyi, nə ola baxı geyiməsin toftan yuxarı. Moda görədir. Əgər bacarırsa toftan yuxarı geyinir. Görək ona sanki özünü ya alçalmış görər, ya insanların yanında utanır və bu dələlərdən görək o təkəbbürlüyü var onun. Açıq айdıq, başa düşməsin, hər edir. Bu yəni mənim sənin sözün deyil, amma mən ki, kim toftan aşağı geyinsə, artıq təkəbbürlük etmiş olar əslində aşağı düşür. Onu və s., yəni ona aid deyilir, çünki o üzdə e, olanda, çünki yerinə sürünmək hədislərdə ifadə edir ki, yerinə sürünür. Uzun olduğu halda topdan aşağı düşür, bu günahdır. Təbii ki, yerinə sürünürsə daha şiddətlidir. Təbii ki, qadınları qalınca, qadınlar Topuqdan yuxarı qiymək ənsi olaraq ayq deyil. Necə ki, biz e, bəzi e, məqamlarda qeyd etmişiz. Qadın və kişilər İslam dinində, İslam şəriyyətində hökmləri tam eynidir. Hər bir şeydə qadın və kişilərin hökmləri tam eynidir. Yalnız o yerlərdən başqa ki, onları Allah və Rasulü qeyd edib ki, bu yerdə kişilər qadınlardan fərqlidir və yaxud da qadınlar kişilərdən və yaxud uşaqlar böyüklərdən fərqlidir. Yerdə qalan hər bir şeydə, ümumilikdə, qadınlarla kişilək eynidir. Namazda, orucda, zəkatda və s. Lakin, hansı yerləri qeyd olunca, bu hədisdə onlardan da hədisdə, bu, hədistə, bu ə, mövzuya takildir. Qadınlara, yəni bu hədisdər aid deyil. Qadınlar gərək ə, topuqdan aşağı giysinlər. Nəinki topuqdan aşağı giymək, qadınların gərək əl və üzündən başqa heç bir yeri görsənməsin, hər bir övrətdir. Necə ki, e, analarımızdan biri, Fəyəmət Səhəmiz öncələrindən biri, Fəyəmət Səhəmət Səhəmət sual verdiyi zaman ki, Ya Rasulullah, paltarımız toqdan aşağı nə qədər sallansın? Fəyəmət Səhəmət Səhəmət dedi ki, bir qarış. Dedik, ondan daha artıq. Dedi ki, bir zira, yəni bir dirsək. Dedik, ondan daha artıq, Fəyəmət Səhəmət bundan artıq nədir? Bundan artıq israqdır. Yəni qadına icazədir ki paltarının topuğundan bir qarıç və yaxud da bir dirsəyikən uzaqsan ki, ayağı görsənməsin. Bəli, həmədə zamanımızda yəni, cürb-cür vasitələr var. E, corab, ayaqqarı və s.a. kimi yəni, övrəti özəcək. E, Sualda yazırlar, əgər qonşum mənimlə düşmənçilik edirsə, əməlləri ilə Sənə salışırsa, onunla necə davranmalıyıq? <coughs> Bilir ki, qonşunun insanın üzərində haqları çoxdur. Qonşunun, qonşunun üzərində haqları çoxdur. Necə ki, səhabələrdən əsər rəvayət olunur ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı sonra o qədər qonşuların haqqından danışdı ki, hətta biz elə bildik ki, mirastan da onlara fayda düşəcək. Yəni qonşunun qonşu üzərində bu qədər haqları var. Qonşusu 3-dür. Qonşusu 3-dür. Həm qohum, həm qonşu, həm də müshalman olan kəs və ya hətta yalnız müshalman və qonşusu olan kəs və ya hətta yalnız ə, qonşu olan, yəni müshalmanlıqdan və ə, qohumluqdan uzaq olan qonşu. Və hər bir qonşunun, qonşunun yəni nə qədər ki, yəni bu sifətləri artarsa, onun haqqları da o qədər artar. Əgər qohum musabaq həmişə müşalmamsa, onun haqqları daha çoxdur. Əgər qohum deyilsə, yalnız müşalman və qonşuluqsa və yalnız qohumluq və qonşuluqsa, onun iki haqqı var. Yalnız qonşusu onun bir haqqı var, onun haqqını ödəmək lazımdır, hətta qonşu üfürmkər olsa belə. Hətta qonşu üfürmkər olsa belə. Allah Subhanahu Taala Quranda buyurur: "Əs-sulh xeyr" Sülh xeyirdir. Yəni, insanlar arasında sülh yaratmaq, insanlar arasında gözəl münasibət yaratmaq xeyirdir. İnsan gələk, həmçə sülh üçün çalışsan. Əgər qonşu pislik edir, sən çalışıb ona yaxşılığı et. Ona hədiyələr göndər, yemək pişəndə öz evində bir şey pişənə ona da göndər və yaxud da qonşunun acdır, kasıb ona köməklik et. Hətta varlıqsa da. Utanma ki, sənin pişirdiyin yemək onun evində yediği yeməkdən daha aşağıdır və bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə o da insandır, öz səhətini anlayıcı öz səhətini anlayıb haqqa qayılar inşallah və sənin bu gözəl münasibətin, gözəl əməlin onun haqqa qayıtmasına bəlkə də kafir çə, islama girməsinə səbəb olar əgər danışmasına salam verin münaşifə. ümumiyyətcə danışmamaq ona zülm etməkdir onun haqlarını taqdalamaqdır lakin ə, əgər qonşu həqiqətən zülmündən qurtarmaq mümkün olan birisi deyilsə, qonuşuna çox əziyyət edən, yaxşılığı heç bir başa düşməyən və s. o zaman insan yəni, onunla əlaqəni kəsə bilər. Onunla, yəni, onun şərinə düşməmək üçün əlaqəni kəsə bilər. Lakin onun etdiyi miqdarda əgər yəni, hər kişik pisliyə görə əlaqəni tam kəsmək olmaz. Yenə, gecərim, çalışıb islah etməyə çalışmaq lazım insanlara insanları ıslahına çalışmak lazımdı. Ece? Şimdi barış gireceğim. Sıfır aşağı sorduğunda. Barış Bu konuda başlayalım. Normalde şimdi barış gireceğim. Çıkıldığında. Mesela namaz edilmiş. Darsını. Akkula giriş. Yada normalde. Çıkıldığında. Normalde barış gireceğim. Ümumiyyət ki, başqasına qalış etmək Başqasına pis dua etmək Yəni Bəd dua etmək, pis dua etmək e, Yaxşıdır ki, insan Həmişə bütün insanlar üçün Hidayət biləsin Allahdan İnsanların islahını istəsin Lakin o kəslərə Əleyhinə dua etmək olar ki Onlar İslamı və Müsələmanları sıçışdırırlar Allahın dininə qarşı müharibə edirlər nisə ki Allahın rəsululu dua etmişdi bəzi müşriklərə bəzi müşriklərə dua etmişdi və bu bucür e, bu insanlara dua etmək olan İslam və müsəlmanlarla düşmənçilik edənlərə dua e, əleyhinə dua etmək olar. Lakin bunun bundan qeyrilərinə çalışılan insan gərək e, hiraayət biləsin insanlara onlara üçün bağışlanma diləsin. İnsan qalbi nə qədər geniş olarsa, özü üçün daha xeyir olar. Necə ki, sahi hadisədən bilirik, Peyğəmbər (s.ə.v.) deyir: "İndi qapıdan girən kəs cənnətlidir." bir səhabə girir qapıdan. Oğulları tanımamış bir səhabə, səhabələrdən biri onu izləyir. İzn alır, üç gün onun evində qonaq qalır. O, amma heç bir xeyirli əməl görmür. Ne gecə namazı, nə oruc və sairə kimi. Əlavə əməllər görmür. Həmçinin buna əlavə olaraq, valideynə əziyyət etdiyini görür. Üç gün sonunda soruşur, sən nə etsin ki Peyğəmbər, Peyğəmbər sallı alışan sənə hatkında cənnətlikdir, ki, mən hər gün yatağımda bütün insanları bağışlayıram. Yəni qəlbində heç kəsə qarşı kin saxlamır insan. Və onun bu əməli onun cənnətə girməsinə səbəb olur. O üçün, i̇nsan gərək çalışsın, qəlbi geniş olsun, insanları bağışlamağı bacarsın, Onları qarışıq etməyi, söyməyi, onları, yəni təhqir etməyi, onların əleyhinə dua etməyi yox, əksinə. Onlarla yaxşı rəftar onların onlara yaxşı dua etməyi və sairə kimi şeylər bacarsan, çünki bu onun özü üçün də xeyirdir, iki tərəfdən. Birinci, qəlbin sağlamatçılığı, bilik cənnətə girməyə səbəbdir. Həmçinin Peyğəmbərimiz on Allahın salavatı və salam olsun bir hədisdə buyurur: Kim əgər müslüman üçün Qeybdən dua edərsə, yəni ona dua edərsə, onun qulağı eşitmədən, mələkçilər də onun üçün dua edər, deyə sənə də o qədər. Yəni sən onun üçün hidayət edərsən, mələkçilər dua edərsən ki, sənə də o qədər. Sən onun üçün varca qədət edərsən, mələkçilər sənə o qədər də sahib. Lakin olsun ki, insan yəni, haqqları tapdalınarsa, yəni bir kəs onun haqqını tapdalıyarsa, olsun ki, öz haqqını bağışlamasın ona qarış etmək növbəti yox öz haqqını qiyamət gününə saxlasın deyir ki, yenə bağışlamaq daha yaxşıdır, lakin haqqı da çatır ki, onu qiyamət gününə saxlasın. Burda sonuncu cümlənə hesab başa düşmədik. Özünü məlum göstərmək qorxuna. Amma heç nə. Yəni namaza da qeyr edirəm az da. Fərqi yoxdur deyək. E, etmək, pis dua etmək, yəni qarışıq, əgər dua, yəni bəd dua, onun üçün əleyhinə dua nəzəri tutulursa, istəyinə halda e, yaxşı deyil, lakin e, kafirlərə qarşı Peyğəmbər fəyəm, sallallahu əleyhi və səlləm dua etmişdir. Yəni bunu dinləyə bilərsiniz. Ə, qəbir ziyarəti haqqında sual verir, altıncı üçüncü sual. Ə, qəbirlərin ziyarəti haqqında Peyğəmbərimiz 10-11-1 hədində buyurur, mən siz bundan öncə qəbirləri ziyarət etməyi qadağın buyurmuşdum, lakin ziyarət edin, yəni artıq siz ki, icazələ də ziyarət etməyi, qəbirləri ziyarət etmək. Yəni, insana caizdir ki, qəbirləri ziyarət etsin. Lakin qadınların ziyaret etməsinə gəlincə bilirsiz bu, ixtilaklı məsələ də alimlər arasında qadınların ziyarət etməsi icazəli deyil və icazəlidir deyən alimlər var. Haqqa Allah bilir, lakin ıı, doğru olan rəyə görə inşallah qadınların çox deyil, lakin bəzən, yəni uzun müddətdən bir qəbirləri ziyarət etməsi icazəlidir. Qadınların uzun müddətdən bir qəbirləri ziyarət etməsi icazəlidir. Necə ki, Ayşə anamız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və zaman ki, mən qəbrlərin yanından keçdiyim zaman və yaxud ziyarət etdiyim zaman hansı duanı oxuyum? deyə Peyğəmbər səm ona duanı öyrədir. məşhur duadır, bilirsiniz. Assalamu aleykum əhli hə hə diyar mənim müslimlər və möminlər, dua sonuna qədər. Ey diyarımızdan olan mömin e, e, möminlər və müsəlmanlar, e, dua, yəni məşhur duadır. Qadınların ziyarəti haqqında hədis var. Fəhəməsən buyurur, Lə'ən Allah zəvvaratul qubur. <gülüyor> Qəbirləri çox ziyarət edən qadınlara Allah lənət etsin. Qəbirləri çox ziyarət edən qadınlara Allah lənət etsin. Hədis sahih hədisdir. Lakin başqa bir hədisdə buyurulur, Lə'ən Allah zəiratul qubur qəbirləri ziyarət edən qadınlara Allah lənət etsin. Şeyx Əlvani, Allah ona rəhmet etsin, bu hədisə haqqında buyurub zəifdir. Yəni qadınların ziyarət etməsi icazəlidir, lakin çox ziyarət edərlərsə artıq onlar üçün lənət lənət var. Ona görə qadınlara fərqi fərq etməz atasının, anasının və ümumən məşhurların qəbrini ziyarət etmək qadınlara icazəlidir, lakin ə, çox az ə, şəkildə çünki Qadınlar kişilərdən fərqli olaraq zəif məhluqatdırlar. Qadınlar zəifdir. Allah spansabıq onları zərif yaradıb. Kişilər çox e, yəni, çətinliklərə səbəl edər. Lakin qadınlar hətta bəzi məqamlarda özləri istəyərək deyil. Özləri yəni, Allaha asil olmanı istəyərək deyil. Lakin zərifliklərindən dolayı Yəni, bunu bacarmadıqlarından dolayı Allaha asilik edərlər. Məsələn, qəbirlərin ziyarəti zamanı olsun ki, paltar cırmaq, sas yolmaq və s. kimi e, və yaxud da Allaha asilik olan kəmlələr işlətmək və s. kimi hallar baş verə bilər. Buna görə Allah subhantala bu fəsadın qarşısı alınsın deyə, onlar bu günaha düşməsinlər deyə onlara çox ziyarətməyi qadağan buyuruq. Həmçinin qəbirlərin ziyarətində iki məqsəd var. Öncə qeyd etdiyimiz hədisin davamında Dəyəməsən evet. buyurur O sizə ahirəti xatırladır O sizə ahirət xatırladır Həmçə ikinci faydası qəb yəni, Qəbirdə yatan, yatan misalmanlar üçün Dua etmək Bu iki fayda əgər hasil olursa Qəbirləri ziyarət etmək caiz olur Və yaxud da ikisindən biri Lakin bu iki faydanın heç biri olma yəni, Hasil olmazsa O zaman qəbirlərin ziyarəti nə kişilərə nə qadınlara Olmaz, faydalı deyil Yəni, insan əgər qəbiri gedib görürsə, ahirəti yada salmırsa, özünə bir gün o qəbirdə yatacağını yada salmırsa, Allah qarşısında sorun, sorun, duracağını yada salmırsa və s. kimi ahirət yadına düşmürsə və həmçinin ölülərə dua etmirsə, müşəlman ölülərə dua etmirsə, o zaman onun ziyarət etməsində heç bir fayda yoxdur və artıq onun yəni, ziyarəti qəbul olan, yəni əcibiyyətən ziyarətlərdən deyil, bu qədər